«Ще одне слово про любовні пригоди Гаррі, і нашу угоду буде розірвано, я це обіцяю», – роздратувалася Герміона. «Яку угоду?» – здивувалася Ріта, витираючи долони рота. «Ти ще не згадала ні про яку угоду. Наша юна міс добропорядність. Ти тільки покликала мене сюди. Ох, колись я ще…» – вона тяжко зітхнула. «Так-так, колись ви ще нашкрябаєте бридких статейок про мене та Гаррі», – байдужурувала її Герміона. «Але кого це зараз цікавить?» «Цього року бридких статейок про Гаррі понаписували і без мене», – глянула на нього поверх окулярів Ріта і додала хрипким шепотінням. «Гаррі, що ти відчуваєш? Ти зраджений?» «Збентежений? Недооцінений?» «Він обурений!» – чітко і виразно проказала Герміона. «Бо він сказав міністрові магії правду. Але міністр такий ідіот, що йому не повірив». «А то ти й далі наполягаєш, що той, кого не можна називати, повернувся!» – зняла окуляри Ріта, дивлячись на Гарі пронизливим поглядом. Її палець тим часом нетерпляче тягся до сумочки з крокодилячої шкіри. Заохочуєш Дамблдорові побрехеньки про повернення в відомо кого? І про те, що ти єдиний цьому свідок? Я не єдиний свідок, огризнувся Гаррі. Там ще було з десяток смертежерів. Може, назвати прізвище?» О, це було б гарнісінько. Видихнула Ріта і знову заходилася на них порити в сумочці, дивлячись на нього так, ніби ніколи не бачила нічого прекраснішого. Такий величезний жирний заголовок «Поттер звинувачує». А тоді підзаголовок «Гаррі Поттер називає смертежерів, який досі є серед нас». А тоді твоя велика гарнісінька фотографія з підписом Схвильований, п'ятнадцятирічний Гаррі Поттер, який уцілів після нападу відомо кого, викликав учора зливу обурення, звинувативши в причетності до смертежерів шанованих і видатних членів Чаклунської громади. Вона вже підносила до рота своє самописне перо, але враз захват на її обличчі змінився розчаруванням. Але ж, відклала вона перо, і вовком глянула на Герміону. Наша юна старостиня, зрозуміло, не захоче, щоб це все з'явилося в пресі. Власне кажучи, солодко відповіла Герміона, юна старостиня саме цього й хоче. Ріта витріщилася на неї. Гаррі теж. А от Луна мрійливо замугикала собі під ніс візлі наш король і помішала коктейль соломинкою з цибулиною на кінці. «Ти хочеш, щоб я написала все, що він скаже про того, кого не можна?» – притишеним голосом перепитала Ріта. «Саме так!» – підтвердила Герміона. Усю правду, тільки факти, слово в слово, як це скаже Гаррі. Він вам викладе всі деталі, назве імена досі невиявлених смертежерів, яких він там побачив, опише, як тепер виглядає Волдеморт. Ой, заспокойтеся, призирливо кинула вона Ріті хустинку, бо та, почувши Волдемортове ім'я, так підскочила, що. Перевернула на себе пів склянки вогневіскі. Ріта почала витирати свого поплямленого дощовика, не відводячи очей від Герміони. А тоді відверто сказала, «Віщун цього не надрукує?» «Ніхто не вірить у його вигадки, якщо ти досі сама цього не помітила. Усі вважають, що це марення». Ось якщо ти дозволиш мені написати статтю з цієї точки зору, нам не потрібні чергові побрехеньки про те, що в гарі поїхав дах, розсердилася Герміона. Їх уже було достатньо. Дякуємо. Я хочу, щоб він отримав нагоду сказати правду. На подібній статті нема попиту, холодно відказала Ріта. «Ви хочете сказати, що віщун цього не надрукує, бо фадж не дозволить?» – роздратовано кинула Герміона. Аріта уважно й довго дивилася на Герміону. Тоді нахилилася до неї над столом і сказала діловим тоном. «Так, віщун залежить від фаджа. Але що це міняє по суті?» Вони не надрукують статті з позитивним образом Гаррі. Ніхто не захоче її читати. Це суперечитиме настроям громади. Люди і так дуже стурбовані останньою утечою за скабану. Вони просто не хочуть вірити в повернення відомо кого. Отже... «Щоденний віщун існує, щоб повідомляти лише те, що люди хочуть почути?» – ядучо спитала Герміона. Ріта знову випросталася, здивовано підняла брови і допила своє вогневіскі. «Віщун існує для продажу, дурне дівчисько!» – холодно пояснила вона. а мій тато вважає, що це жахлива газета, несподівано втрутилася в розмову Луна. Цмулячи крізь соломинку коктейль, вона дивилася на ріту своїми величезними банькатими, трохи божевільними очима. А ось він публікує тільки те важливе, що людям необхідно знати. Його не цікавлять гроші, Ріта зневажливо зиркнула на Луну. «Твій батько, мабуть, видає якийсь тупий сільський бюлетенчик?» – скривилася вона. «Де друкує всілякі там 25 способів, як непомітно змішатися з маглами. І дні наступних доброчинних розпродажів». «Ні», – заперечила Луна, занурюючи цибулину в коктейль. Він видає базікало. Ріта похлинулася так голосно, що люди за сусіднім столом стурбовано озирнулися. «Тільки те важливе, що людям необхідно знати?» – убивчим тоном перепитала вона. «Та цей журнальчик годиться тільки на те, щоб удобрювати ним землю замість гною». «Але ви зараз маєте нагоду трохи підняти його рівень», – мило усміхнулася Герміона. Луна каже, що її батько охоче надрукує інтерв'ю з Гаррі. Ріта якусь мить витріщилася на них, а тоді розриготалася. «Базікало!» – заливалася вона. «Ви вважаєте, що люди...» Серйозно сприймуть його інтерв'ю, якщо його опублікує базікало? Дехто не сприйме, незворушно відповіла Герміона, але у версії втечі за скабану, оприлюднені щоденним віщуном, не сходяться кінці з кінцями. Мені здається, багатьох цікавить, чи не існує правдоподібнішого пояснення цієї події. Тож якщо альтернативна версія буде опублікована навіть у такому – вона скоса зиркнула на луну – такому, ну, скажімо, нетиповому журналі, люди захочуть її прочитати. Ріта якийсь час мовчала і уважно розглядала Герміону, схиливши голову набік. «Гаразд!» Припустимо, я це зроблю, нарешті сказала вона. А який буде гонорар? Не думаю, що тато платить авторам, сонно проказала Луна. Вони вважають за честь побачити в журналі свої матеріали та своє ім'я. Ріта Скітер мала такий вигляд, ніби знову ковтнула смердосоку а тоді накинулася на Герміону. «Я маю це зробити на дурняк?» «Так», – спокійно підтвердили Герміона, потягуючи коктейль. «Бо інакше я буду змушена повідомити у відповідній інстанції, що ви не зареєстрований анімах. До речі, віщун заплатить вам чималий гонорар за опис життя «А у Аскабані очима в'язня!» Ріта, здавалося, мріяла тільки про те, щоб схопити паперову парасольку, яка стирчала з герміониної склянки, і запхати її герміонів носа. «Отже, я не маю вибору!» сказала Ріта тремтячим голосом. Вона знову відкрила сумочку з крокодилячої шкіри витягла аркуш пергаменту і наготувала самописне перо. «Тато буде радий!» повеселішала Луна. Ріта скриготнула зубами. «Ну що, Гаррі?» повернулася до нього Герміона. «Готовий розповісти людям правду?» «Думаю, що так», відповів Гаррі, дивлячись, як Ріта кладе самописне перо на пергамент. «А тоді повний вперед, Ріто!» – спокійно звеліли Герміона, виловлюючи вишеньку з дна склянки. Розділ двадцять шостий. «Бачене і непередбачене». А Луна не могла сказати напевне, коли саме в базі з'явиться ріти на інтерв'ю з Гаррі. Бо її батькові якраз мали прислати чудову велику статтю про найновіші випадки спостережень за зім'яторогими хропачами. А це, звісно, дуже важлива стаття. Тож Гаррі, можливо, доведеться чекати наступного номера сказала Луна. Гаррі нелегко було розповідати про ту ніч, коли повернувся Волдеморт. Ріта витягувала з нього найменші подробиці, і він розказував їй усе, що лише міг пригадати, знаючи, що це єдина нагода розповісти людям правду. Цікаво, як вони на неї відреагують? Він здогадувався, що багатьох це тільки ще раз переконає в тому, що він остаточно здурів. Хоча б тому, що його розповідь буде надрукована поряд з відвертими нісенітницями про зім'яторогих хропачів. Але утече Белатриси Лестранш та її колег-смертежерів – викликала в Гаррі палке бажання зробити хоч щось, навіть без надії на успіх. «Не можу дочекатися, поки надрукують усе, що Амбричка про тебе думає», – захоплено сказав Дін за обідом у понеділок. Шеймус, що сидів навпроти Діна, наминав величезні шматки курятини та шинки, але Гаррі знав, що він прислухається. «Гаррі, ти правильно зробив», – підтримав його Невіл. Він був блідий і говорив ледь чутно. «Було, мабуть, важко розповідати про це, правда?» «Так», – проказав Гаррі. «Але ж люди мусять довідатися, на що здатний Волдеморт». «Звичайно», – погодився Невіл. «І про його смертежерів теж». Люди повинні знати. Невіл не доказав і уткнувся в тарілку з картоплею. Шеймус підняв очі, але перехопив погляд Гаррі і знову відвернувся. За якийсь час Дін, Шеймус і Невіл пішли до вітальні, а Гаррі з Герміоною залишилися за столом, чекаючи Рона, котрий через тренування Сквідачу ще не обідав. До зали зайшла Чо Чанг зі своєю подругою Маріеттою. Гаррі неприємно засмикало в животі, але вона навіть не глянула на грифіндорський стіл і сіла до нього спиною. «Ой, я й забула спитати!» Герміона весело глянула на рейвенкловський стіл. «Що там сталося у вас? Що? Чому ти прийшов з побачення так рано?» е, «Ну, це був...» Про у Гаррі, накладаючи собі вже другу порцію ревеневого пудингу. «Це був абсолютний крах». Він переповів їй, що сталося в кав'ярні мадам Падіфут. «А тоді...» закінчив він за кілька хвилин, доїдаючи пудинг. Вона підскочила і сказала: "Колись побачимось, Гаррі". І вибігла. Гаррі поклав на стіл ложку і глянув на Герміону. "Ну і що це все означало?" Герміона зірхнула наче й зітхнула. "О, Гаррі", сумно сказала вона. Вибач, ти ти повівся нетактовно. Я? Нетактовно? – обурився Гаррі. Однієї хвилини ми гарно собі говоримо, а наступної вона вже мені розповідає, як її запрошував Роджер Девіс і як вона лизалася з Седриком у тій ідіотській кав'ярні. І як я мав на це реагувати? Розумієш. Терпляча, сказала Герміона, ніби пояснювала якійсь занадто емоційній дитині, що два додати два дорівнює чотири. Тобі не треба було казати, що ти маєш зустрітися зі мною. Але ж, розгубився Гаррі, ну ти ж сама сказала, щоб я зустрів тебе о дванадцяті і привів її з собою. А як я мав це зробити? «Нічого їй не кажучи?» «Треба було сказати це інакше», не менш терпляче пояснила Герміона. «Треба було сказати, що тобі дуже прикро, але я вирвала з тебе обіцянку прийти у три мітли. І тобі дуже не хочеться. Ти волів би провести цілісінький день з нею, але, на жаль, таки мусиш піти». І чи не могла б вона, будь ласка, будь ласочка, піти з тобою? Бо ти думаєш пробути там дуже недовго. І ще було б непогано згадати, що я, на твою думку, бредка, додала ніби, між іншим, Герміона. Але ж я так не думаю, отетерів Гаррі. Герміона засміялася. Гаррі... «Та ти гірший за Рона!» «Ну, може і ні», – зітхнула вона, бо до зали саме увійшов заляпаний грязюкою і роздратований Рон. «Розумієш, ти засмутив, чого, коли сказав, що збираєшся зустрітися зі мною. Тому вона й вирішила викликати в тебе ревнощі. Хотіла таким чином з'ясувати, як ти до неї ставишся» і чи дуже вона тобі подобається. То он чого вона таке виробляла? Здивувався Гаррі. Арон гепнувся на лаву навпроти і потяг до себе всі страви, до яких міг дістати. А чи не простіше було просто спитати, хто мені більше подобається, вона чи ти? А дівчата рідко таке питають, а відказала Герміона. Ось і дарма, вигукнув Гаррі. Бо я тоді сказав би, що вона мені подобається, їй не довелося б знову впадати в істерику через Седрикову смерть. Ну, я ж не кажу, що вона була дуже розсудлива, відказала Герміона, а до них між тим підсіла Джині, так само, як Ірон, брудна й сердита. Просто намагаюся тобі пояснити. Що вона тоді відчувала? «Ай, ти повинна написати книжку, яка роз'яснювала б хлопцям усі прибацані дівчачі фокуси», сказав Рон Герміоні, розрізаючи картоплину. «Так», – палко підтримав його Гаррі, позираючи на рейвенкловський стіл. Чого саме встала і вийшла із зали, так на нього й не глянувши. Він засмучено повернувся до Рона і Джинні. «То як пройшло тренування?» «Жахливо!» – сердито буркнув Рон. «Та ну!» – глянула на Джинні Герміона. «Не думаю, що це було аж так!» «Було!» – утрутилася Джинні. «Просто паскудно!» Анжеліка трохи не розплакалася. Рон і Джинні після обіду пішли в душ. Гаррі Герміона повернулися до переповненої грифіндорської вітальні, де їх чекала звична гора домашніх завдань. Гаррі вже з півгодини мучився над новою зоряною картою для уроку астрономії, коли з'явилися Фред і Джордж. «Рона й Джинні немає?» – оглянув вітальню Фред – підсуваючи собі крісло. Коли Гаррі заперечливо похитав головою, Фред сказав, «Це добре, бо ми подивилися їхнє тренування, їх просто роздовбують. Без нас вони нуль без палички». «Та чого ти? Ну, Джинні грає непогано», чесно визнав Джордж, сідаючи біля Фреда. Правду кажучи, я навіть не розумію, коли вона навчилася, бо ми їй не дозволяли грати з нами. А вона ще з шести років залазила у ваш сарайчик у садку і крадькома випробовувала всі мітли, почувся голос Герміони з захиткого стосу посібників зі стародавніх рун. а а, -а" без особливого подиву сказав Джордж тоді все зрозуміло. «Арон упіймав хоч одного м'яча», – визернула Герміона з понад магічних ієрогліфів і логограм. «А він ловить, коли забуває, що на нього дивляться», – закотив очі Фрейд. «Тому нам у суботу просто треба буде попросити глядачів відвертатися від поля і вести неквапливі бесіди щоразу, як квафел опинятиметься біля рона. Він знову встав і стурбовано підійшов до вікна, де задивився на темну галявину. Знаєте, Квідич єдине, заради чого варто було тут лишатися. Герміона кинула на нього суворий погляд. У тебе... Попереду і спити. «Ми вже тобі казали, що ночі нас не турбують», – відповів Фред. «Спецхарчування вже на мазі. Як здихатися чаріків ми винайшли? Вистачає кількох краплин муртлапового відвару. Це нам Лі підказав». Джордж солодко позіхнув і засмучено подивився на захмарене нічне небо. «Не знаю, чи захочу дивитися цю гру. Якщо нас переможе Захарія Сміт, я зроблю собі харакірі». «Краще зроби йому», – буркнув Фред. «У тому і біда з тим квідичем», – неуважно сказала Герміона – знову схилившись над перекладами Рон, що він викликає негативні емоції і породжує ворожнечу між гуртожитками. Вона підвела голову, шукаючи спелменову абетку складів. І побачила, що Фред, Джордж і Гаррі дивляться на неї з неприязньою і недовірою. «Але ж це так!» – гаряче вигукнула Герміона – це гра і більш нічого. Герміоно, похитав головою Гаррі, ти добре розбираєшся в почуттях її всьому такому, але в квідачі не тямиш ніби меса. Може, і не тямлю, спохмурніла вона, повертаючись до перекладів. Зате мій гарний настрій не залежить від ронового воротарського хисту. І хоч Гаррі скоріше стрибнув би з вежі, де проходять уроки астрономії, ніж визнав за Герміоною слушність, однак у суботу перед матчем він віддав би яку завгодно суму галеонів, щоб теж не перейматися квідачем. Найкраще в цьому матчі було те, що він довго не тривав грифіндорським уболівальникам довелося витримати всього 22 хвилини агонії. Годі було сказати, що саме було найгіршим. Гаррі думав, що претендувати на цю сумнівну честь могли 14 та безнадійна Ронова спроба захистити ворота. Той випадок, коли Слоупер не влучив по Бладжеру і вмазав биткою Анжеліні по зубах, а ще Керків-Вереск, коли той з переляху впав з мітли, бо на нього мчав Захарія Сміт з квафелом у руках. Це ще було диво, що Гриффіндор програв з розривом усього в десять очок, бо Джіні промоглася вихопити снича з-під самого носа Гафельпавського ловця Самербі. Тож остаточний рахунок виявився 230 на 240. «Гарно впіймала», – похвалив він Джині у вітальні, де панувала гнітюче, мов на похороні, атмосфера. «Мені просто пощастило», – стинула вона плечима. «Снич був не дуже швидкий, а самербі застудився й чхнув, аж очі заплющив. Якраз тоді, як з'явився Снич. Нічого, ось коли ти повернешся в команду, Джині, я ж отримав довічну заборону. Твоя заборона триватиме доки в школі буде Амбридж, виправили його Джині. А це велика різниця. Отож, коли ти повернешся, я хочу спробувати себе в ролі загонечки. Наступного року вже не буде Анджеліни з Алісією, а мені однак більше подобається забивати голи, ніж бути ловцем. Гаррі глянув на Рона, що згорбився в кутку з пляшкою маслопива. Анджеліна все одно не відпустить його з команди, сказала Джині, би прочитала Гарряні думки. Вона вважає, що він себе ще покаже. Гаррі подобалося, що Анджеліна й далі вірила в Рона, та водночас йому здавалося, що краще б вона відпустила Рона з команди. Адже той знову покидав поле під громовий супровід пісні «Візлі наш король», яку з величезним задоволенням виконував хор слизеринців, що мали тепер усі шанси на перемогу в кубку з Квідичу. До них підійшли Фред і Джордж. «Ай, мені його навіть дражнити не хотілося», – сказав Фред, дивлячись на зневірену Ронову постать. Хіба що раз, коли він пропустив чотирнадцятий гол. Він шалено замахав руками, не мов би по-собачому плив у повітрі. Покажу це на якомусь святі. Рон невдовзі поплентався спати. З поваги до його стану Гаррі зачекав якийсь час, перш ніж і собі йти до спальні, щоб рон міг, якщо захоче, прикинутися сплячим. І справді, коли Гаррі прийшов, Рон хропів занадто голосно і штучно. Гаррі заліз у постіль, думаючи про матч. Так важко було дивитися на нього з трибун. Його вразила гра Джейні, хоч він і знав, що на її місці впіймав би Снича раніше. Один раз Снич промайнув біля керкових ніг. Якби Дженні тоді не завагалася, могла б навіть вирвати для Гриффіндору перемогу. Амбридж сиділа на кілька рядів нижче від Гаррі Герміони. Раз чи двічі вона озиралася, щоб на нього глянути, а її широкий ропушечий рот розтягувався в переможній посмішці. Він згадував про це і аж палав від люті, лежачи тут у темряві. Проте за кілька хвилин пригадав, що має перед сном звільняти мозок від будь-яких емоцій, як нагадував йому Снейп наприкінці кожного уроку блокології. Він спробував це зробити, але думка про Снейпа, на додачу до згадки про Амбридж, тільки посилила його обурення і замість заснути він зосередився на своїй ненависті до цієї парчки. Поволі стихло ронове вдаване хропіння, змінившись глибоким і неспішним диханням. Гаррі засинав значно довше. Його тіло було втомлене, але мозок ніяк не хотів заспокоїтися. Йому наснилося, що в кімнаті на вимогу Невіл танцює з професоркою Спраут вальс, а професорка МакГонегел підігрує їм на козиці. Якийсь час він весело на них дивився, а тоді вирішив розшукати решту членів ДА. Та коли вийшов з кімнати, побачив перед собою не Гобелен з варнавою дурнуватим, а палаючий смолоскип, уткнутий у скобу на кам'яній стіні. Поволі повернув голову ліворуч. Там, наприкінці переходу, без вікон, були прості чорні двері. Рушив до них, відчуваючи, як росте в ньому хвилювання. Мав Дивне відчуття, що тепер йому нарешті пощастить їх відчинити. Вони були вже зовсім близько, а він схвильовано побачив з правого боку внизу сяючу смужечку блідого синього світла. Двері були прочинені. Простяг руку, щоб відчинити їх навстіж, і... Рон зненацька гучно й по-справжньому захропів, і Гаррі одразу прокинувся. Його права рука й досі тяглася кудись у темряву, відчиняючи двері, що були за сотні кілометрів звідси. Він опустив її, відчуваючи розчарування, поєднане з провиною знав, що не повинен був бачити тих дверей, але йому так кортіло довідатися, що ж там, за ними, що він не міг стримати свого роздратування Нарона. Ну, якби ж той захропів хоч на хвильку пізніше. Зранку в понеділок вони війшли до великої зали на сніданок саме в ту мить, як прибула совина пошта. Герміона не єдина з нетерпінням чекала щоденного віщуна. Майже всі сподівалися знайти там свіжі новини про утікачів-смертежерів, яких так досі не впіймали. Хоч бачили нібито доволі часто. Герміона заплатила сові листоноші кната і мерщі розгорнула газету. Гаррі тим часом попивав помаранчевий сік. Цього року він отримав лише одного листа, тож коли перед ним приземлилася перша сова, подумав, що та помилилася. «Ти до кого?» – запитав він, ліниво забираючись під її дзьоба помаранчевий сік і нахиляючись, щоб прочитати ім'я адресата. «Гаррі Поттер. Велика зала». Гогвартська школа. Спохмурнівши, він потягся до сови по лист, та не встиг його взяти, як на стіл сіли ще три, чотири, п'ять сов. Вони билися за місце, ставали лапами в тарілочку з маслом і перекидали сільнички, намагаючись кожна першою віддати йому свого листа. «Що це відбувається?» Ошалеша новий гукнув Рон, і вже учні з усього грифіндорського столу витягували шиї, щоб краще роздивитися. А до перших сов підлетіли ще сім, голосно ухкаючи і розмахуючи крильми. «Гаррі!» – затамувала подих Герміона, а тоді запхала руку в той пернатий клубок і витягла сову сипуху з довгим циліндричним пакунком – Здається, я знаю, що це все означає. Спочатку подивись оце. Гарріс дер буру обгортку. Звідти викотився згорнутий у трубочку березневий номер Базікала. Розгорнув трубочку і побачив своє власне обличчя, що дурнувато усміхалося з обкладинки. Великими червоними літерами просто на фотографії було написано. Гаррі Поттер нарешті заговорив. «Правда про того, кого не можна називати, і про ніч, що стала свідком його повернення». «Гарно, правда?» – сказала Луна, що підійшла до грифіндорського столу і втислася на лаву між Фредом та Роном. «Вийшло щойно вчора. Я попросила тата прислати тобі безплатний примірник». «А це, мабуть, – показала вона рукою на сов, що й далі штовхалися на столі перед Гаррі, – листи від читачів. «Я так і подумала», – нетерпляче сказала Герміона. «Гаррі, ти не проти, якщо ми...» «Будь ласка», – відповів приголомшений Гаррі. Рон і Герміона почали роздирати конверти. «Ну, це від якогось типа, який думає, що в тебе не всі вдома», – переглянув Рон. «А ця жінка радить тобі пройти курс шокової чаротерапії в лікарні Святого Мунго», – розчарована додала Герміона. «А цей лист непоганий, поволі вимовив Гаррі, дочитуючи до железного листа від якоїсь чанклунки з Пейслі. Вона пише, що мені вірить. А цей чолов'яга, якийсь розгублений, завзято долучився до читання листів Фред, пише, що ти на психа не схожий, але ніяк не хоче повірити, що відомо, хто повернувся, тому не знає, що й думати. І на що то було псувати стільки пергаменту? Гаррі! А ось ти переконав ще когось, схвильовано вигукнула Герміона. Прочитавши вашу версію, я дійшла висновку, що щоденний віщун ставився до вас дуже несправедливо. Мені геть не хотілося б думати, що той, кого не можна називати, повернувся. Але я змушена визнати, що ви кажете правду. Ой, це просто чудо! «Оцей теж вважає, що ти верзеш дурниці!» – шпурнув через плече зі жмаканого листа Рон. «А оця пише, що ти навернув її на свою віру, і вона вважає тебе справжнім героєм!» «О, навіть додала свою фотографію! Ого!» «Що тут відбувається?» – пролунав штучно-солодкий Тоненький, мов дівчинки, голосок. Тримаючи в руках пачку конвертів, Гаррі підвів голову. За Фредом і Луною стояла професорка Амбридж. А її вирячені ропушачі очі дивилися на весь цей гармидер з сов листів на столі перед Гаррі. За її спини виглядали інші учні – «Чому ви отримали стільки листів, містере Поттере?» – повільно прошепіла професорка. «А що, це вже злочин?» – голосно спитав Фред. «Заборонено отримувати пошту?» «Думаєте, що говорите, містере Візлі? Бо заробите покарання», – сказала Амбридж. «Ну що, містере Поттере?» Гаррі вагався. Та хіба приховаєш те, що він зробив? Примірник Базікала, однак, рано чи пізно потрапить їй на очі. «Це відгуки читачів на моє інтерв'ю», – відповів Гаррі. «Про те, що сталося зі мною в червні». Чомусь він зиркнув при цьому на вчительський стіл. Гаррі мав дивне відчуття, що Дамблдор – щойно за ним спостерігав. Та коли він глянув на директора, той був заглиблений у бесіду з професором Флитвіком. «Інтерв'ю?» перепитала тоншим і пронизливішим, ніж завжди, голосом Амбридж. «Що ви маєте на увазі?» «Кореспондентка мене питала, а я відповідав», пояснив Гаррі. «Ось!» і він кинув їй примірник Базікала. Вона його впіймала і глянула на обкладинку. Її бліде одутле обличчя а вкрилося бридкими фіолетовими плямами. «Коли ви це зробили?» – запитала вона, і її голос легенько затремтів. «У минулі вихідні, в Гоксміді», – відповів Гаррі. Вона втупилася в нього, аж світячись від гніву. А журнал трусився в її куцих пальцях. «Ви більше не будете відвідувати Гоксмід, містере Поттере!» – прошепотіла вона. «Як ви посміли! Як ви могли!» Вона набрала повні груди повітря. «Я весь час намагалася відучити вас від брехні!»